Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, salatu wa salamu ala Rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabi wa men të biaahum bi ihsan ila Jumiddin. Allahu në madhura falenderojmë dhe vetëm për ti ndimë dhe fali kërkojmë në salavdadë dhe bekimet Allahu qofshim bi Muhammeden sallallahu aleyhi wa sallam bi familjen shokët dhe të gjithë ata që e ndjekin këtë rukë dyrin ditë në fund të kësaj bota. Të nderuar vëllezër dhe motra, po vazdojmë edhe sot me lehen Allahu ta zezojel me ligjëratën tonë të përjavshme. Dhe në takimin e kaluar kemi hapur një temë që ka të bëjë me një nga pengesat serioze dhe të rrezikshme që pengojnë seriozisht udhtimin ton drejt Allahut dhe përmirësimin ton. Ëndaj kemi folur për kaosin për çrregullimin, për rëmujën dhe këtë kemi bër sipas pikpamjes tonë që ne e po na intereson. Dhe kemi përmendur kuptimin e këtij kaosu që e konsideroim si pengesë dhe gjithashtu kemi përmendur edhe disa prej fushave që duhet vazhdimisht i kontrollojmë sa janë të prekura dhe sa janë të prekura nga kaosi dhe çrregullimi kemi folë për kaosin dhe për qëregullimin në rafsh në dituris, edhe atje kemi prekur dy nga pikat e rëndësishme që kanë të bëjnë me besimin dhe me vej për të mira. Ndërësën të me lina laot, azogjello të vazhdoj edhe më tutje me fushat e mbetura të jetës tonë e që janë të rëndësishme të kontrolohen, të verifikohen vazhdimisht sa thua vallë a janë të prekura dhe sa janë të prekura këto fusha nga kaosi, nga çrregullimi, nga tema që ne po flasim për ta. Ngase varrësisht nga prekja, a që është edhe pastaj pengesa. Dhe para mendoni kur bët për të Ralesh, dituria me për për të bëhet pengesë për tu përmirësuar. Realisht dituria duhet më qenë ndihmëtor dhe përkrahës për tu përmirësuar. Por kur prekën nga kaosi, kur prekën nga çrregullimi në bazë ashtu so që kemi fol, e atër dituria nga ndihmetari shëndruat në penges shëndruat në rëthan vështirësuese jo lehësuse për përmisimin ton dhe uthimi dhe të Allah Gjallaluhu dhe gjithashtu të fushët e tjera që të ti përmeni, realisht ato duen të jenë ndihmetar dhe përkras ton por kur në to apo ato janë të prekura nga qërëgullime dhe kaose atër fatkecisht shëndruen në në pengues shëndruen në do të të rëthanë vështirësuese, rënduese, e cila në pengënë në procesin e përmirësimi tonë. Dhe atërë nuk është e qëditshme, që për ta lidhë edhe që e kam cikën të kaluarën, nuk është e qëditshme që pastaj, ndështë të ledzojmë, të dëgjëm në gjërata, do të të jemi në kontakt me dijen, por kontaktion me dijen, mas të jetë në përputëshmëri edhe me sasin apo me nivelin e përmirësimit ton, të ket një lloj ç rregullimin kë drejtë. Në kjo ndodh për shkak se kemi kaos në kërkim të dijes dhe kemi kaos në kuptimin e saj e kësaj më radh. Fusha tjetër që është e rëndësishme për ne, të rregullojmë nga sa është një nga dimëtorët kuriozur ton në përmirësimin ton dhe udhimin e të Allahut Azhgal, e që nuk duhet të lejojmë të preket nga kaosi është koha. Është koha jon dhe fatke cështë koha që Zotë Gjellewala në adha si dhunti dhe në adha si mirësi dhe është kapitali onë që me te fitojmë gjdo gjënë këtë botë dhe në botën tjetër përmes kohës fitojmë gjdo gjë nga se njëri u kur nuk ka kohë nuk mund të fitanë përnde Allah Gjellewala në adha kohën që ne të fitojmë të përfitojmë e kështu më radë por në momentin kër koha jonë është e njëri ka të ndisur ose e prekur prej kaosit dhe qëregullimit, atërpa dyshim se koha bëhet vështirësuese dhe bëhet rëthanë rënduese e përmirësimit ton. Me mund të kalojnë përstaj në është 10 vite, 15 vite dhe niveli përmirësimit është në është i barabart me një gjeshtë mëjorë ose një vjeqarë maksimumi. Nësë 4 me tira në është ta mund t'jenë shkuar, zotë në ruajt, jo në dërtimin e duharë ose pak ma shumë, ose pak ma pak së më rëndësi, por e rëndësishme është se koha është nga fushat e rëndësishme që duhet të kontrolonë sa a thua valë mos janë prekur nga kaosit dhe qërregullime. Sa për ta ilustruar me disa shembuj, i kam përmen disa pika, që në bas të këtyre pikeve mundemi që diri dikun, normalisht, të bëjmë një loj verifikimi se a është koha jonë e prekur nga kaosit a është kaos i pjesë përbërës e kohës apo kohën e kemi spaku të rregulluar atë të menaxhuar si duhet. Diktatorët kanë përmendur disa prej defekteve të cilat po u shfaqen, atë janë sinjalizuesi i kaosit. Këto defekte janë sinjalizuesi çrregullimit, i rrëmujës i, i kaosit që mbrotën në kohën tonë. E para është kalimi i kohës Do thot njeriu kalon ku, por kjo ku nuk mundson as përfitim në këtë botë as në botën tjetër. Do thot, nuk është e kërkuar që të tërkuam me kalu duke u fal. Nuk është e kërkuar që të tërkuam me kalu duke lexuar Kur'an, s'është e kërkuar. Nuk është e kërkuar që të tërkuam me kalu duke bëj ibadet, në kuptimin e ngushtë ibadetet, por është e kërkuar që të fitojmë bekos. Andaj ka thënë nga diëtorët e hershëm se kanë takuar shumë gatë paraton, do të thot nga tabinet nga të parët e mirë të muslimanëve dhe të gjithë e urrënin kalimin e kush në ditë që nuk sjell përfitim të kësaj bote apo botës tjetër. Andaj kuaja që të kalan, a je duke fituar para, apo biznes të bëu? Jo valla. Kuaja që të kalu, a je duke ndihmu di kujt, bla? Jo. Koha që e duke kalu, a e duke mësu diçka për shkendës, për shkollë, jovëlla. E koha që po e kalena, po lezëm kuran jovëlla, që ka përmonë, që e veç të na e tjemi. Që kjo është kaosej, të na e tjemi. Në shumë të shpeshtë e kemi kërëfjojët, po i po, porrim pak. Edhe kjo porrim pak duhet të ketë një farlej një farlej, një farlej, një farlej kuptimi, kjo naja jonë. Nga se nuk kemi në në kohë në këtë botë që të rrimë. Po neja jonë duhet jetë e karakterizuar dhe për cilë me një qëllëm caktuar. Besimtari dhe kur të rrën e ka një qëllëm caktuar. Për shambull, shkan vizit dikun ose rrën me familë në ti, aty ndështë da nuk ka të qka shumë përfitim, po rrën me një të shqoqërimit, rrën me një të shkriris e përmalimit. Edhe kjo është problem, vizite e prendrëve për shambull, nështë nuk bënë shumë përfitim asë në dunjë asë në heret, por vizitën dhe i tyre që të qmalën me ty, apo që të prietojnë atë vërsin të ndë është, se vab të allau, edhe kjo është ko e mirë si shë duhet, por kur aktivizohet njëti. Por veç përrim, s'ka të që ka të saktuar veç përrim, e kjo veç përrim, sa me e shpesht është, a që me i shfaqër është defekti i kaosit dhe i qregullimet të koh Rumbullaksoj me atë që kanë dhënë djetarët Se nuk është Nuk është Shënjë e shëndetit Të shrydzimit të kohës Aterë kër një riu Kohën e kaluar Nuk e ka të kalkuluar për të fituar dheqë Qovë nga kjo botë Apo qovë nga botë atë jetër Bëtë i shka Levez Bëj dëbishëm Kontribua për i shka Në rregull nuk është kjo se kjo ndarje e kësaj bote edhe botës tjetër është vetëm për të kuptuar një ndarje se përndyshe të gjithë janë për botën tjetër. Edhe ato që e bën njëri për këtë botë realisht është për botën tjetër, por janë ndonjë ndarje që njerëzit u kuptojnë për keni më të ardhshëm inshallah në të ardhmen, sepse kjo është një defekt që shkaktu në ndarjen mes punës për këtë botë edhe botës së jetë tjetër. Por spa ku mat kuptim që kemi. Për këtë botë ne kuptojm kur punojm për të fituar para, përfitu në, monë, në aspekt e material, dhe këtë e këndzërën se kjo së është për ahiret se në mërën para. Aftër. Komunëci që edhe me më mërë parë dhe me shku në gjenet, së është kjo në kundështim e vetë vetën, por kur djetë të menagjotë si duhet edhe punë e edhe njetit, edhe shudzimi i kohës. Pra ndaj, në qofë se shikanë jetën e djetarve, dhe ata që ne kemi shembul, dhe të shumë se këta njerëz nuk kandid çka është humbja e një sekonde të kësaj kohe. Për shkak se koha është kapitali më i shtrenjtë që e kemi, prandaj është është është adresë e dështimit dhe humbjes së dikujt i cili nuk i ka ja dhënë vlerën kohës. Nëse do me pa po një të dështuar apo të suksessum, mos ikon të arriturat, ngjëse Allahin e më sikë arritë Por sikon e zhuzimit të kus është sa është koha për të shtrën, sa është zonku, e në bazë e zhuzimit të kus mot edhe suksesi dhe arritshmëria e dikujt, por edhe dështimi edhe edhe humbja e dikujt. Prandaj e para është kalimi i kus ose të thën të them edhe humbja e kus në diç që nuk sjell përfitim as në këtë botë as në botën tjetër. Largova pikë s'aj piksoj mënyrën e zhuzimit të, të kus, madje largova pikë s'aj shoqëria që na Po tremeta as nuk fiton dynje e as ajerat. Kurrjo, më merr me flajt. Me, me të spoku pushon, çuash më më këndell, më më këndellon, më pozhujon, me të spoku por do punë tira. Mos rrim me njerz të cilët nuk të mundsojnë as për të avçuar më shumë për këtë botë, e as nuk të gritin më shumë na herat, ta nuk duan. Këta janë harxhues të kus, e ai që ta harxhën ku realisht nuk është miku i të. E dyta, që mund të shërbën si një loj kriteria, apo si një loj barometri që me te e matim, një loj njësie matëse, e matim se a thua val, a kemi një problem me qëregullime ose kaos në shëzimin e kohës, kanë thënë djetarët është, një nga njësit matëse është, dhënja e kuhës, dhënja e kuhës, kohës një projekti shumë ma shumë se që e mëritan. E para është së kërgjën kohë asë për dunjasë për ajetë, në regull. I dyti, kërgjën kohë dhe shpenzon kohë ose në punë të dunjasë që s'ilin përfedimin këtë botë ose të ahiretit. Por problemi është se blenë me këtë kohë shumë ma shumë pagunë se që i mërë. Për shambullë, një njëri nuk vjedhë Kjo është me a keqja Mirë po që ka bëm? Një sen që është 2 arajë gjithë e blinë ka 2 që në arabo A i thot t'i i meqëm? Andaj ka gjitha projekt Gjitha Ndo shta pun këtë bot Duhet t'ja përcaktojme dhe kohën e dur Problemi jo në është sad Se punve caktuarat të përdishmëris I jepim shumë ma shumë kohë Nuk po edhem dy fishin Por shumë fishin e kohës e dur dhe këtur rjedhkua dhe humbë. Për shembul, vjen një njëri më u falë në gjami, këj karme është në të zukuar në pun të ahiretit, është normal kë pun, në pun të ahiretit karme, kjo është e kërkuar, dhe kjo është pun e mirë. Mirë po, mirë po, kër karme në gjami, s'ka i në gjami më për i padatë. Apo, karme e falë në mazin e drekës, i cili realisht, realisht, me matë, me sunete e me farz nuk të i kalan 20 minutështën, nuk të i kalan 20 minutështën, mu falë njëri gëtë e gëtë atë në shpitë vetë, po në gjemija, qaqë ashtë, suneti i merë pa ku, farz i kaqë, suneti i fundit, dijetë së, 20 minutëtë mund të rrumbullaksojmë në mazën e drejkësë. Kur vijen gjemi, halës përskët e rezoni, rrimë para gjemijës, mu habet këtë, asë dunje, asë ahiretë, kaluan 10 minutët pa staj diri sa del, e kur del, opet më opet të gjemija, po opet në pun, jo shka, as të shka asë djetë të kësoj bote, asë përfitim të kësoj bote, asë ta hiretit, dhe gjithë të disë është këndë të shpija, kër e këqyru orën, realisht një drek ati ka kushtu një, një, një orë e gjysë, ose një orë, njëzit minuta, i ka lip drekëa, dhe ardja diri në gjemi, është da shtjetë me dhikër, që të shrujdojt koha dhe shkurja në shtëpej, dhe krya shtëpej është dashtet në dhikër, për mene të laut, ose duke mësu diken, ose duke mësu pejt i kujt. Ndërsa nga kjo një ore hargjuar, ti një zet i kesh penzuar. Ka plët, nuk e falë në sëjtë, në gjami i lënë me falë të shpia, tyja je komende 5 minuta, 15 minuta i ka, kështë që 45 minuta i ka pagu namazin ma shtrajt se që duhet. Apo, kjo nëse që shtu faç Me pas milionat edhe miliardat ti harqitën Të përmënani njeri, përshembu, dik Ja kalon trashtikimi, baba i ti 5 miliard euro ja kalon Përshembu, kushtu mirësht ja 5 miliard euro ja kalon trashtikimi Po kë, një malë njërë e pagun 2.000 euro Një malë të rjerë e pagun 5.000 euro Që të parë e saj vojnë të fina u lavten I harqitë që në shpejtë kë Jo pëse ka blesh shumë Po ka pagu shtrajt Pra ndaj Njerëzit e thjesht i rregulluar dhe dhe me menaxhu kohën, kjo e den se ku aportash si më shtresë paraja. Më shtresë paraja. Po normal, për njerin që i njeh vlerën e kohës apo ku është më shtresë vet paraja. E parën kur të më ble ashtyë është dyqan, a bën me lira apo me çika, që shto i mota me ble. E pse ku ne jap çika? Ai thot projekt thot mu duan 10 minuta, që marr 50. Apo, ti a bën me parë çka? Nuk bën veç kërë kaos dhe qërëgullim kuptimin e kohës dhe në shuzimin e saj. Pra ndaj, dhënja një pune, më shumë se që meritan, apo është shaj e kaosit. Për shëtën që, përshamull, bukë hanë 50 minut apëtën, pas taj qërëgullime në shuzimin e kohës, na duhet me flejtë, është e vërdin që duhet me flejtë, mirë, po jepën ja, gjumit shumë ma te përësë që që realisht e meritan, nuk e meritan që ka që kohë me marë gjum prandaj dhënja nga koha jon, angazhimeve kërkesave të caktuara, projekteve të caktuara, më shumë se ç'e kërkojnë, më shumë se ç'e meritojnë, më shumë se ç'e duhet, është shënim e kaosit në shujimin e, e kohës aty. Dhe thash, kur koha bëhet e çrregulluar, bëhet pengesë, nuk është më rrethon lehtësuese, është rrethon rëndëuese e përmirësimit edhe udhëtimit të ndërtesave Leuala, e kjo është prerë pastaj bëjë gjë më aty. Dhe treta që e kanë thënë djetarët është se ne dim se ne e kem e kem një mundësi me bu një sen njëtë në kohë. Apo? Andaj njëri qëli ka probleme me në gjimë në një kohës i ikin punet në kohë të saktuara. Pastaj i grumbullan punet njëtë në kohë dhe shikan me kohën që është përshambullë. Me, me, me këthytë të namaz drekës, me këthytë të namaz drekës. Koha e namaz drekës kërkan të është njëzët minutë, apo? Po këto njëzët minutë e nëtë është për namazë. Këto nëtë është namazë gjënë këto. Po ajë si ka bo haladë dhe kalkulime atje, si ka bo haladë dhe planifikime, haladë si ka kërë të punë, të është këqër keqë të punë me i kry, të u falaf të tënë. Po është nuk mundë është ata është ku e përqendrimit, është ku me përjetuar namazën, është ku me dol për Allahut, tash është ku me, me, me, me planifikime, me organizime, më bo... s'është që ku. Prandaj për shembull shikoni ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kjo është kur njëri fut projekt në projekt, ti smunën më hut, duhet më nda ku, kjo është për këtë kohë, kjo është për atë kohë, kjo është për këtë vend, kjo është për atë vend, duhet më dimi i dot xherra. Ka xherra që bashkohen në të njëjtën kohë dhe vend, është e mundshme, po ka shumë gjë që nuk bashkohen. Për shembull Njëriho Dënë me shitë, diqka Trektar A është kjo punë e mirë? Po, e kërkuar Me kalu ku njëri të shitë të të blejë A është të shudzimë, po e mirë Ka arë në gjami Sa so të shudzër asë në në gjami të shes Sa so masjë marë për namazë E këmëshirë dyqanin Nisë zëtë dakikat është namazë i mëshirë Dyqanin mëshirë që, që të të pinëzirë në gjami Edhe thotë burra gjemot Kushtë do me m ka thën pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kush çet në xhami mos jamunsoft Allahu kurmë fituam. Që s'është puna më shit, ke orm u falësh kuha namaz, mos e fut projektin projekt, mos jam merr namazit kohën për biznes. Nga se falo pastaj japja, sikurse kuha xhumos. Allahu xhelalu wel ala ot fa idha kudiyatis sala, kur të përfundon namazi, e kemi kry projektin e xhumosi duhet, fen tashiru filar deleta ne perto katmuni pshet nje bleni. Ama është xhumaja, tash Nuk është kuaj me Shqidim i Blen Gjemi Nuk është kuaj me U Pazar Gjemi Nuk është kuaj me Bon Marvesh në Gjemi Këto është kuaj në Amazit Këto është kuaj përmene Salah Gjellone e Kështëmë Radha Pra ndaj, ndërhyrja e një projektin projekt tjetër Dukë ja marrë kohën të parë në lugari Të dytit e Kështëmë Radha Edhe kjo është një loj shenje e keq me gjimit të kohës E për këtë ka shumë shemboj është prej kur shudzimi i kohës ose begatia jonë e kohës është prej kur nga kaoset dhe që regullime. Fushë tjetër, se do të dalë të pikat e tjera veç sa për shambuj, fushë tjetër që është më rëndësi të kontrolohet të nërruë laze dhe motra, se masë është prej nga kaoset, është aja që ka të bëj me raportet ndër në njerëzore. Nëjmi njerëz dhe kemi raporte me të tjerë, do më z pa pa tjetër që me pas lidhë me të tjera, lidhje familjare, lidhje bashkëtortore, lidhje fshinsore, lidhje të punës, lidhje shoqërore, miqësorë, e kështu me radhë, të cilie lidhje. Dhe kjo kë lidhje kërkon mirëmbajtje. Apo, dhe kjo mirëmbajtje bëhet sipas një rregulli dhe një sistemi, sikur që kemi përmend. Por mirëmbajtja e raporteve tona mes vete anë dot të preket nga kaosi, po ndodh dhe kë në forma të ndryshme. Një nga ato që do të përmendë e para është që regullimi, që regullimi ose, ose kaosi i manifestuar në mënyrën e vizites dhe të komunikimit. Për shambull, dikush me ndonë se sa so ma shumë dikone banjëzërat, ma shumë në i bëjë shërbëmë, në i bëjë muhabet t'ina, vëllën. E nuk e dhe se se kërsa të të i banjëzë i rahimullah. Thëtë njerëzit vinin A i njeri ka pas puno, do, ka pas projekta, a i njeri ka pun, a i ka libra me shkrua, a i ka, ka meselë me, me sëru. Nësë dhëtë, unë kisha, i bëndjohu dhëtë përvojnë e ti, dhëtë, unë kisha kushërëje, kisha të afor, që me ndonin se i shkreti për rënë vet, e së rënë vet, ti e bëjmë përshës një në ti, që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që e komunimit të çrregulluar, të deformuar, që është problem se të ndërua në lidhje janë mes vetë është është begatia e Allahut, është ndihmë për neve, për përmirësim edhe për udhtim sigurt të Allahut. Shoqënia vllazëlloku është rrethon lehtësuese, por kur nuk dim të përdorem bëhet rënduese ato. Prandaj kaos në qarkullimin për shembull në komunikim. Ta dhe të shkandal edhe mënyra të ndryshmë të Komunikimit falas, me vibere me tira, po Edhe tash lidhje pa lidhje, moha betë pa moha betë A e mirë që ka po bënë qështë, që mirë e me e një mirë e petë Në qimi herët njëtët moha betë, po falë është të për që a ko gale Po falë është thirja, po ju kohë A po kuptan? Ma e shtë të shkohë asë si impulsat Për diken se, për diken e matë me impulsat për kohë s'ko gale Gjone kohën, që e ngujë impulsat e që përshkojnë Andaj të më kuptoj, edhe kur Tirdi kanë, do të thot, sa so ke nevojë, sa so është arsyeshme. Madje kur Tirdin më e pyet dikën, a je mirë për shkak të shëndetit, kjo duhet të jetë e menaxhuar me një rregull, e e e futer në sistem, ju e çrregulluar. Jo pastë henditje. Ose çdo ditë ka gjyshtore, ka katër, nuk mund është pastë detyron dikush për shkak të më bëu pastaj jo më s'mull e mru, jo me fik telefonin, jo më falës jë më zonë tiri ma vonë, në lëjllë më njërash që realisht me i shpëtu, a iso i dhunë edhe presionit, që dikush për e ushtëron në emër të lidhjeve me zvetin, a i në të lidhën me zvetin, e ditë për ditë folim e të ka gjysati, a po, kjo së shaj e lidhjës e vla, kjo mund tjetë shaj e dhunës, dhe dhe, dhe presionit pësi që për ushtëm i të, po për vjen keqme të Më thirr dikon, duhet më thirrësh një vetë në pyetje. Apo kalojnë, kalojnë ndoshta ku, s'po them, së se, sekonda më kalu. Qi kalojnë diku tani edhe në minuta, ketë është hyrje. Ketë është hyrje. Apo ajë mirë çka bën, lutë Allahun i muft Allah, apo ti doat i bën kur të mëshë telefonin apo. Nuk i nën telefon më bë do. Apo pse sik nuk më, më këtu mu, sa ti çitë bu do për neve? E pytë që aki e mshëllë, tani thushë allotë, o Allah, rrujë e një mojë, tani me Allah unë sa të dushtë, bëllë lidhe me allotë se Allah azogjallë, dhe më honë ka qefë që sa më shumë ti me komuniku me të eftën, po rapë të shkretë, të fjendë me vajshë, nuk kanë mundësimet e tonë, ose formulimi pytës ka helë aftën, e kuptova, e kuptova, janë nga nga, nga dhe qëta, po e kuptova, a po, handaj do, mësë unë me formulu pytën, aty kush problemi, jo me kalu, me kalu nga përvojat këto po i them përmsim, larg asaj për ofendim, për, për nënçmim, po msim të marrëm. Qase kjo ia jep me kuptues se na nuk kemi rregull komunikim, nuk kemi respekt komunikim. Andaj për shembull, do dikush më telefonoj, kam problem hoq. Sa sa të vim pikos, valla të ndër orë në orën e kurijata. S'moj në oram. Po e kam urgjent. Shpesh ana më kanë thotë që një orë e ti për 5 minuta shkruj ato. Do që ajo do qtu, shkurtoje, shkurtoje, shkurtoje, zvin kjo. Mos e kingu tu hiç, kalzoj këtu deri për det. Dhe se e ke zgjidht thërb në problemin. Çi kjo është zgjidhja e shkaptë. Nuk i në mendet ato ne të shumta. Mësou me më formulum, mësou me më tregu shpejt problemin. Ngase në qoftë se nuk din më e formulu shpejt problemin, ti realisht nuk po din problemin. Andaj sikurse ka thën ai ë uh, miku, kur i ka shkumikut i ka thon, nuk po ato ku më shkru, shkurt Pandaj shua gjat. Po, se me shfu, me shfu, me shfu njeri, dhe më shku, më shku, më shku njëri, domethënë, ë shkurt duhet me pos, me të vërtet të përmbledhur thënia. Ajo është kur shkurt. E kur ka vakt njëri tani. Pastaj çka si bjen me në referat? Prandaj mësuami edhe kur telefonon, edhe kur thik, edhe kur pyet, edhe kur viziton dikën, të të gjitha tin me mosaftë. Prandaj është rregull kur vizituhet ismuri Sokacin çndrimi i pejgamberitun të, të ismurë pa ka pas qe ky smut që dikush më nai te kryt moshës Muhamedit sallallahu alajhi wa sallam. Ma s .a .s. A ka pas se edhe smunë ka harrua, edhe u ka letur veç kuja ka pas ftyrën e bekuar Muhamedit sallallahu alajhi wa sallam. Sokan ai te ismurë pejgamberit sallallahu alajhi wa sallam ka nes se akun nuk do. Es-sallallahu alazim, Rabb al-Arsh al-Adhim, ne shfiek kete ka qenë 7 her pejgamberit sallallahu alajhi wa sallam u qiu. Kjo është kjo është ajo çë realisht duhet të ndodh në rreth caktuar kur kanë oj për ndihmë për shkakun domo u fal duhet më ndihmu ka arsye në kjo është diçka tjetër rëdhoni i arsyeshme por ne sinç në shkollë me ti smuti një operacion a dërim atje dhe pim çaj buna mu a bëca çka kem po bëi ngroti ça ti rrot pa i kodiim të vetë vllaja e balli ka shoqërues ndihmë të tina ndaj të jemi kjo është edukata besimtarit i cili domon e ka të rregulluar edhe këtë aspekt ta vizitë të, të, të komunikimet e din kur flas si flet, e din kur thras si thras, e din kur rrin si rrin. Atë kjo është shenjë e rregullimit të sistemit. Tjetra është shenjë e çrregullimit, nda shenja e kaosit. Ne kemi kemi msimile për të gjitha, alhamdulillah, nuk është se kemi msimile. Do gjithashtu të ajo që dua të përmanin në këtë kuptim ose në këtë pikë, çrregullimi i shfaqur në rrafshin e raporteve është çrregullimi i i rënditjes e rëspektit. Fatkecish sët, moshë e njeriut nuk kanë dë një rëndësit madhe për rëspekt. Apo moshë e njeri tënë. Për tërështë, shëriati e ka quë këtë qëtë qëtë shumë naltë. Dhe kja është shenë, sëtë fatkecish të mëndonë, të, të këtërinjët është humbur në masë të madhe rëspekti i kërkuar, nuk përëm së ka rëspekt heqë ka respekt, po është këj kërkuar fëtërështë, respekt i kërkuar ndaj më të vjetërve. Dhe gjëna qëfar ka thënë Muhammedi sallallahu sallam, këtë e në hadithë që në si në ranin, po ne kemi prish, ka thënë Muhammedi sallallahu sallam, nga shenjet e madhrimi të Allahut, që ka, madhrimi Allahut është kulmi njohësë ndaj Allahut, nga shenjet e madhrimi ndaj Allahut, është, te respektuarit e besimtarit të thinjur. Nëse vetë thi është një thinjë ka dalë, është thinj këtë, i është zbardh çimi i flokut ose mjekrës, apo? Ky kërkon respekt posaçëm dhe respekti ndaj teje, ndaj tij nënkupton se ti e madhon Allahun azhajalahu. Çka respekt ndaj njëri të kanë dalë me respekt dhe madhim ndaj Allahu azhajalahu. Nëse ukur respekt, po që është nuk është në nivelin e duar. Pastaj ka edhe dallime. Ka apo? Domund më shumë, më shumë, është më mirë sillet, më mirë sillet me me shefin e punës që jion ul rrogën se me babën të shtëpi javtë. Subhanallahu. Ky është kaos në raportë. Ky është rregullim. Nga se raportet tash më janë dërtuar në interese, jo në vlera. E kjo është shenja e kaosit. Kur funksionon raporti dhe mirësia e mjekën në bazë të interesit material, jo në bazë të vlerave, atë kjo është shenjë se tek ta njerëzit në raportë kanë kaos kto ka çrregullime serioze. Disa shamba i mora etë shumë ta janë problemet në kët në kët drejtë. Dhe fusha e fundit që dua ta përmendë, për të lëshuar vend pjesës së mbetur që kam përgatitur, është çrregullimi në rrafin e adorimit i badetit. Edhe këtu ka kaos. Edhe këtu ka çrregullime. Ibadeti realisht është rrethona më lehtësuese e pastrimit. Nëse qoftë nuk të pastron i badete, çka komë të pastroj? Nëse nëse nëse nuk ndaih në ek veset e këqia namazit, e kush komë ndaih? Në qoftë se nuk na e shëron problemin e pergojimit dhe bartjes fjalve përmendje e Allahut, qase këu bëhet mëju e çka komë ndaih? Në ne sona kemi çesoku çe përmendim Allahun azhgel, më po ende nuk është largu vesit pergojimit që si duhet nga gjuhët ona. Pse? Pa shkak se ka kaos. E si manifestohet ky kaos? I përmanen dy tre pika, do thot që të mjaftohem me kët. E para është ngashënjet e kaoset në adhurim. Ngashënjet e rrëmujes do të çrregullimet në rrafshin e i badit është mos vazhdimësia në durim. Shkputja e vazhdueshme, jo jo jo udhtimi dhe shoqërimi i vazhdueshëm me adhrimin, por shkputja e vazhdueshme kalimin nga adhurimi në adhurim fillon me e sistemu leximin e Kuranit dhe nuk shkon ky sistem, nuk mbiheton më shumë se një javë. Rënuat më një herë, tani kalon diku tjetër apo. Pastaj fillon me me një ibadet të caktuar apo dhe as ai nuk shkon. Edhe këni farforme pothuajse i buret bajat, kërkan tash një freskim tjetër. Bartja nga adhurimi në adhurim pa arsye sheriatike nga njëre batës për e adhurimi në adhurimi me arsye, ka se kjo adhurimi është me i fuqeshëm, me i kërkuar, këtë i këtë të të tërë, mirë po, luhatja në adhurime dhe shkëputja vazhdimësis pa arsye, realisht, vetëm si pasoj e neglijenës dhe e përtacis dhe e kaosit, kjo është e qërgullimit. Kjetëra është, nga shanët e kaosit në adhurim të nërodhësër është mos kryerja e adhurimit në formën e kërkuar, ka kaos në krye. Çrregullim është kjo. Ai e kryen punën, po të na thonë e ka kryer punën shkëleshka. Donë e ka kryer, po me shkëleshka. E çaj mbi këshkëleshka? Kaos. Çrregullim, mami mos që, e kseboj hiç. Sa çu do të këbo? E kur e dim nëse Akimi në krye të adhurimit, Akimi ndonjë kaos, unë po për i përmane. Tri elemente kryesorë, so, shumë pika po përmane, por kështu është. Për me regullu kaosin, duhet shumë e godit, se shumë është prezent, andaj kaost në adurim, edhe kaost në kryet e adurimit. Tha shfaqet në tri pika, e para është vonimi i adurimit, se kryim kodë vetatë, e ka vakë në tashë, pështë kështë kryim vakë, e shtyjnë ma vonë shtyrja e durimit pa arsye është shenjë e kaosit. Se ti sikje bove vënë durimin ku në durr, tash duhet mja, mja më mjashtim vaktin. A ke pasur sikur dikush pa pa plan, pa planifikuar të ka ardh, ose do më ardh, tash duhesh më ndihju diku tur fal po blemri, ama ti mazysura, duhesh diku diku dikon duhet më shty. Edhe na pothuajse subhanallahu, durimi ti kena pa planifikim, vësh të vinë ndërta, tash çani bove shtyje durim një gjysore. Po ti e ke ditë që vjen këto drim Allah. Ti e ke ditë që Ramadanin. Ti a ke dit, ti a ke dit çviën hojë, kimësku hojë, kush komësku hojë. Ti a ke dit çviën kuazë çote, ti a ke dit. Ti a ke dit çvi a ke dit kespun, po a kom dit. Po pse ullos e përgatit që duhet? Pse e ke shtytin? Po ç'kjo shën e kaust apo? E dyta është se kur të vënë an, tash para mëna. A ka pas kohën për me kryer ndihmin kaq. Po tu e vënua ka pru kaq. Tash ku vien, tu çka bon atë më? Po duhet më shpejt me botë, tash s'ka vakë ato. Ta është duhet me hekë se se ka falë në kone duer drejkën, ta është me falë së lejtën është problem, ta është heke së lejtën atën. Kjo është kaos, mëgutia në kryrët të adhurimit është e kaosit. Përshpejtimi i kryrët të adhurimit është e qërgullimit dhe kaosit që duhet me urrëgullu nga se i badeti bëhet pasaj rëthonë rënduase e jo lëcuose fatkesishtë. Dhe gjithashtot, nga shenjat e kaosit në kryrët të adhur Pa vëmënësia, banë adhurim asë që apërek shpirtin, asë zemrën, asë i ka metë aty, as asë nuk e dinë ndikaj, asë nuk bëndë një kalkulim të saktuar, e kështë më radhë për ndikimin, asë asë gjë. Kjo është e kaosët. Andaj kjo kaosët sa so, kjo shpesh në për cilë. E kej pa për shemblë kërë subhanë e mërë një i bedaj një të porze, në kuptim të këti kaosët e qërgullimi përse inshallah vetë grujtë të mosen s'kam çore pa marrë kët punë se kjo ama ajësh komë do kurrikullis do kurrikullis do kurrikullis atë rekullisja nuk nuk sill ngadalësi në shpejtësi apo por rekullisja çfarë sill? Për shpejtim të rekullist andaj më letësh me nal kur rohman ngadal apo më ma shpejt. Mangadal kur është prandaj vonimi i rregullimit të kaos natyrëm vështirëson përmirësimin pas temë. Dhe E treta që ka të bëjmë me kaosin në adhurim është mos planifikimi i adhurimeve dhe mos për cilë dhe atyuna. Për shembol, ka le Ramazani, qëfar ke planifiku me arrit në Ramazan? Këtë, këtë, këtë. Ka shku Ramazani, pa plan. Kom planifiku me nxinu që, kom planifiku. Sa so ma pak planifikan, aq ma shumë është kaosin nga se planifikimi e rënën kaosin, planifikimi silë rënin dhe, dhe sistemin, në po, nga se mungese e planifikimi që farë silë, silë qërgullimin dhe, dhe, dhe kaosin. Andaj, që farë ke planifikuar me arrit në Ramazan? Këtë, këtë, këtë, në regullë. Pastaj, ka përfundur Ramazani, a u kryket jo, e tash e për cilëm se sa so kemi realizu, sa so është diku, që farë ka ndodhë, se gjitho pun që është të bëhat bon, a ke po përshambull a ndonë në njere një njëri e kam bo operacionë të spital edhe mjeku i thot atyve të përshambull një njëri ka shku në spital, penisi për fillimit kajt, historien, teksoj pike edhe jabin mjekut në sol, thot preja a s'ka bo plan ku me prejas, se ka thirë ekipin s'ka planifiku për për operacion e allo Kjo mundur në rostet luftus emergentet, jashtë zakashme, po kjo nuk nukon për të shmërje një mjeku, zë kjo shëje kaoset dhe qërgullimit. Po mire pas ka planifiku, ka dhajtet mërkurën, në 7-ë cattit për e operacion. Si e kam operacion, për njësot dhe të kapë në të shpion, së kam vakumar me të apë. Po du në me këshur varën, o suksesa, a po, ma djekin i po, edhe kër ismurit dëmë shku shpi, mjeku të e ke për cilë gjendjen e dalës nga Ramazani, kur del për i namazin, ja? po për cilë gjendjen e imanit pas namazit, cilën gjendje është, edhe në cilën hap të rrugës për fillan mëra, pse? E që kjo për cilët mund të mërujt, nga se ti në gjemi, ke arë ke investu kodh dhe mund, dhe ke shpesu me fitu të shka, pse po e humë këtë arritje me hapët e parkur dhe për gjemis, për cilë gjendjen të ndër, Përëndaj, prej shenjeve të kaosit dhe që regulimet në adurim është, mos planifikimi i të arritërëve të caktuara dhe të kërkesëve të caktuara nga një adurim, dhe mos për cilje e pastaj e sukseset dhe të arritërëve të adurimit pas krylës adurimit. Kjo është kaosit dhe më unë i pikës të tretë. Dhe i katra që ka të bëjme, kaosit në adurim është, mos vënia se adhurimi është këtejta jon. Dhe një nga shenjat e kaosut është që njeriu t'i ai mirës on ta durimit shumë më tepër nga mundi dhe shumë më tepër nga e kërkuara në llogaritë e adhurimit në anët e tjera. Për shembull Shembull më konkret për kët pikë dhe për këto ndoshta këto katër pika, shembull më konkret që mund të thinit më është rasti i Salman el Farisiut me Abu Dardir. Shikoni asabët e pejgamberisë sallallahu alaihi dhe sellem, si kanë luftu kaosin. Ka shku Salman el Farisiu radhiyallahu anhu, më e vizitu i aran në vet të afërmin Abu Dardir. Ka pasur shumë shoshnit afërt. Kur ka shku do të dhëtë e ka pa po gruan e ebu derdës, u mu derdën e ka pa po gruan braktisër, në qëfar kuptimi, dëmonë me teshtat leckoës ura, dëmonë si një gru që medveret, e, e, e, e, e ka një fatkeci, e ka një telasha, ju, ju a i që e ka këshur, pa mi afton pa, mi a parë, që kemi i parë me kuptu që, subhanë Allah, që ka të ka gjithë, e i ka thënë, se në manin farisiju u mu derdës, nëse a fërsia në kupton edhe kujdesin për familjen, edhe i ka thonë qëkat ka gjithë që është kjo pëmja kështu nga se realisht ajo ka qini pritit burit dhe pëmja sërë ka të shdojnë me qindryshe ka thënë vlau i të buderda se ka dertë for këtë dunja e ka marrë vërse me njera historieve që ka këta kanë ditë sot me vitë u krypuna a jo ta një detale apo me i në muhabete e ka ditë ku mu në alë e ka përse kështut A kote që ka për mu që mu jënë me nreqë, që ka që? Ka thënë, vlojit e buderda, këtë dënje mëtë e ka, ka, ka braktisë. Së mirë me, me buderda do kënë qështu hapëtë, radiallaha në hapëtë. Mirë po, ka qenë logaritë të obligime të tjera, edhe ka morë vesh e buder, Selmanin Farisi sa është ura, si kërstetojmë njeve. Qëfar ka ndodhë? Atë natë nuk ka shku të shpjave, të ka honë përdu mu sa ferët e ti me buj Çish, jo vllajënderum po ti vllajë jam. Edhe si e kanë foljasin, është çu mufal e bodert namaznotës. Kan flyj. Se mal vargi ka don, bër flyj. Kan jo ka don, amkim mosafir mua. Bër flyj Ibrahim. C'est pas qu'on pense respect, c'est pas minute comme nehimë çu deshme. Seka po kon ku dindësh ka hani po flyj po. U çudi ku pais kamun në flyjsa, sumsume flyj. I para i pi para ratun. Ora pa ka po do çuk. Sërmanë në farësujë, a sa si ka flajtë, ka unë flajtë, po ka unë më flajtë, e tani o patë të që ka unë edhe pak flajtë, e kër ka orë kua pjesë e të të nësë ka unë e tash që falonë, tash folënë bashka. E pas taj ka unë habukë, ka unë një a gjyru këmja ka unë sotë ki me hongërë, po edhe mos ka mund të buderë, problemë, konfliktë ka unë ja, mosë, edhe ku me shku me zhitë këtë problemë, kanë shku të këpëgamberi s.a.s. Edhe Selmanin Farësi i ka thonë, i ka thonë, e buderë dhe së para se më shku të këpëgamberi s.a.m. Ti ki hisë, Allahu ka hisë në adurimin tëndë, por ka hisë në adurimin tëndë, edhe grueja jote, edhe familje jote, edhe vetja jote, këtë të kanë hisë, fa'ti kulle dhi hakin haka, jepja gjdo kujtë, për këtë në haku në vetë, ndaj, Nuk është pajtuar me këtë konkluzë Abu Derda, kam jashtë ka tek pejgamberi s.a.s. para mëno. Po shkojnë tek pejgamberi s.a.s. subhanallahu. Në djiku se a më adhuru Allahun më shumë apo më, më pak. Dani çfarë gjykimi është kjo Allahu. Çata mëna krejtë më nga më pejgamberi s.a.s. si baz mendësive të shumë neve kish më buhur Salmanës, po dje morrë. Njeri po fole te tipi thushuri me grunton atën. Ai grot Le e fmine, këta e në dynja, këta ta upin ahiretin Qështut me nësia shumë njerësve thët Në dërso përgambërëja sa mi thasë Sermon e qëka i thati Tha i thashtë qështut Je pja këti e këti Thadon pëdhëm që shpo thuti pravë Qështutë përgambërësa më thadon pëdhëm se qështutë Qështutë nga e e budarda Qështutë të mi abu abdo Kaos në dërim është njeri dëmon Nga Nga Ju ga i badet të na, të e budet dhe po u kohun, të shumë penimë nuk është i badet, kjo është ju ga dishmëri për të shërbi familjes, e që përkthet pastaj në arsujetim me adurim, kuran se le një njëri me lezuapë të, apo, ka fletë dëmë në cahat, e tani s'kova kuran me lezuapën, tani jako me i shërbi familjes në kuran, të të, të qfarë familje kuran se le njëri me lezuapën, njo, njo, s'ko faj familje, ka faj, të të të gjum qofai shoqënimi i tepër ti te ashtë shtëpisë se po ditëm e menaxhu për çdo gjë del ku alhamdulillah. Por momentin kur ka kësaj rregullime këto janë, ç rregullime na adhurojm? Këto janë adhurim i sistemum. Nuk mund të mëo që është njeri mashallah te barekallah gjithë saftë par, pun sofi por. E punë të shtëpis ku shaqurin kusht mrin vallah po thonë. E çfarë e çfarë sofi por kë? Çfarë sofi por kë apo? Obligime familjore. Mbikëqyrën për familjen, kusht mrin vallah kam mund ndonjë gnjë normal, njerësh kanë haxh, ne ndodhe bashkë, na duhet të mobilizojmë me, me rrugë familen njerëz. Se kjo është nga shpëlim më të madhaja, më kujdes për familjen dikujt kur ai është në prezant. Kjo është nga se vapet më të madhaja që mund njerëmi të i bëjë në shërbim të njerëzve. Është më kujdes për familjen dikujt kur mungon kryefamilore, ose kur mungon mënë me më arsye. Ku është filoni? Shku me shok me sheh ditën në Shqipni tash shumit Et çuse shkumë me shëtitë e Kadici, gryja komi ka lind Allahu, apo, po a ka thonë emrin të Allahut apo? Kjo është gënjeshtër. Kjo është këçpordhimi i Allahut, kjo është kaos ndhurim. Kjo është çogullim ndhurim, ose fëmijë me temperaturë, ose kalon telazhet të shtëpia, i i i ka i ka shpërthy grip i urt, ai është ku saft paar më fal. E kush është drejtat gyp, grocë kanë borx namaz në ato mirë me kit punën ata. Kjo është këç kuptimi i Islamit apo? E sharmui të shumtë këtij kaosi që Nuk ka shtadhim i sistemum këtu. Nuk ka kë rregull, kjo është çrregullim që duhet të rregullohet në të ndërrullazë dhe thash këndër për këtë kemi Selman al Farisiun. Cdoqoftë këto fusha na morën shumë kohë. Dua që pjesën përmbyllëse, më sa pak më shpejt, që mos të hapim edhe një temë për këtë çështje të njoftohemi me ngadhi për çdo pengesë të flas për shkaqet e pom qka është kaosi, qka është regullimia, pamë, se cilat fusha mund më prek, dhe kur i prejkë, dhe kër i prejkë kaosi këto fusha, si manifestohet kjo prejkja dhe kjo virus, qka është ka këtanë, se bëmpi, e kuptova hojgjë, se une pas në kaos, te në fytë të këna zhryt në kaos, në regullimia, zote, herë e bëhtë, po këtash, duhet parasimhullë për ilacin, me foljë për, Shkaqët, qëka e silë kaosin? Pse njëtën tonë një kemi kaosin? Të nërëlezer të shumë të empikat. Më bëni halal në që se kallinë e përtu pak ma shpejt, por që ti përmenin të gjitha, e besë që janë të qarta pa pas pa, të vëjmë i një detaljit të shumë të përses e lëmpik. E para për shkaqëve nëse me dëtan është, marje e gjyrave me lehëci dhe ju së rezitet. Kur gje për ta nuk o seriozë? Ka laja bunë, hajri shalla, mirë është këpuna, po, ka vaktë, këtë qështë të ka jetën e, këtë të ka me alternativa, me verzione, me mundësi të gjitha, kur gjo nuk ka sërjazë, andaj, jo sërëzitetit të në rëllën në jetë, s'ilët kaoze të regullimë, kur thamë, jo sërëzitetit nuk thamë rëllatë, Dikush e ka kuptu serios njeri e qysh i bian i mralshum kur s'kesh. Jo, Allah ka njerë që i kesh i nën stop edhe është më serios që jenë mralshum. Nuk është puna me mrolla, po puna është me serioset me ndjeshmëri, së so ndjen përgjëtsin që e ki, Allah, për për bëllë të që kafet. Andaj, seriositeti s'ilë. Renin ju seriositeti. Qështë shka i botë, për shambull, Ika ikë Hamad ibn Salim e namazi i këndisë. Kjo në nëmbënodhë në eva. Po shikaj e dhe më hëndë sërësdetën, në putu më hëndë sërësdetën. Qëtë më nërë, ta është, a komën të të qukinir me pasë, ka është. Ika ikë dhe ju tërë namazi. Po, Ika ikë të këbiri, filestar. Dhe, e ka ditë se në disa përgjamijeve, do tëtë namazi, ëh ikameti bëhet pak më vonë se xhamia. Sigurisht ndodhet tek ne. Dikun e zonin thirr për shembull në xhamin ton këtu, namazi dreka sti 5 minuta para orës 1. Disa xhamia thirr rraf në orën 1. Ka kanë edhe dallimi ku dikun për shembull presin 10 minuta mes e zonta i ikametit. Presin, diku nuk presin. Vazhdon nga marvesha që bëhet me namazet. Çka diçka këtu që është obligative. Edha e ka diçi kot soxhamia presin më shumë ose më pak. Xhamia ku është në rraf si më ufal ka tin gato që presin më pak politik tek biri filosof. Ka fillu me vrapun xhamin tjetër, xhamin tjetër për më në zonë namazën, derisa i ka shttit 17 xhamia të me devet duke vrapu apo për më në zon dikun namazën me xhamat. Ë që mos të ket arsye me thon se hajri shollun era për po falën tash era xhamiu fola. Ti shvon xhamin e parë, edhe pse i ka ik xhamati, jo tek biri filosof, pse i ka ik xhamati në në në xhamin e parë është fal pas xhamatis, ai kishte më u llogariste e kazon xhamatis, sipas hadith-s e Amr ibn Yasir radhiyallahu anhu. Mi pa ai e, e ka kuptuar kët pun shumë më seriozisht se çem e mor kët lehtësim. Andaj ka vargu më e djitha apo. Kjo është serioz njeriu kur është apo. E kupton me përgjegjësi të mëdha një obligim që ka caktuar apo. Ai nuk e lën ai inshallah shkojë ashtu më apo ndaj mungese e seriostetit dhe marja gjira me lehtësi silt kaosin. E dyta, mungese e sabret. Apo, s'ka aj që s'ka sabër, s'ka më nësi një bërën një pakipo, ata njerës, kajtë njerën në rem presin me kerë, s'ka ndodhë në dyqka atjeta, është normal, kur kush me qefë nuk përret në rrugë, apo njerës presin të ton presin, së dyqka ka ndodhë, e shatë ato kalen, 20 këri ka përcen, se e na këtu që po përri në që Apo, ose në kufi tonë njësë për më në mërënë me ija tje, aje, i kënë tani, duhet me në nënqme me përbuji me prit, dikush kush për e alqënë venin me ija ty nga, se të tonë bën. e bënë rëmujtë, e i kasë banë, se s'ka sabër atëmë, e s'ka sabër asë me prit, a s'ka sabër, do mënë me zbatur një punë, a s'ka sabër, s'ka sabër, a në e sabër e s'ilë kasë, mundje se e sabër mundjesa e edukatos, nuk ka edukot. Ne një çështë eduko pej vogëlis në kaos, s'ka pas kur, kur kush më mësuren respekt apo por ne me ka mos 50 vjet tash me sistemi apo. Nuk po më është pamosh, po, po problem vallahu. Po problem është. Pa po, një njëri ka atu, ka atu tanku në kaos, çergullim kurrë në vend vetë sokon po. ato. Është problem me fund sistem këtë çështë, problem është. Prandaj, po, do të thon Kaosi, kaosi i fituar qën nga hapat e partë të fëmjërisatë, mungese edukatës. E dyta, e, ose e radhës është shëqëria e qërregulluar dhe kaotike dhe familja e qërregulluar dhe kaotike pa tjetër, dhe më thonë, prodhojnë individ të qërgulluar dhe kaotike. Për shambull, rrenë me shokë dikontu ta shërgulluar me shkun gjami. Hajë se falim qëta ularë. Haj rishojse po falem. Apo thush, mka rrok ti tash duhet të kryeni punë. Haj be se e kryjn kët punë sa kët, kët taracullak se jon ti kët punë, i punën e jon. Apo e kit kit kna a kaçi shtut po, po çe tan nuk llojn kurr, këta kurr nuk llojn me Instagram, kurr. Këta kurr nuk llojn me ç'kjo është një kaotike, kaoset. Kurr kurr do vonë se votëm. Apo as nuk kanë kokur flajn, as nuk kanë kokur dalën, as nuk kanë ç'ish bëhet e sapë. Andaj, që kjo është ajë që duhet me e largu. Nëse burim i që regullimit është, shëqëria kaotike. Njerë që s'kanë vizion, s'kanë plan, s'kanë regull njëtë vetë, këta, ose ti kimi i futë në rrenë, e kjo është gotis e përmëndshme, ose ata kanë mendzirë përëndit, e kjo shumë e kalajshme. Ketra, është, mungesa e qëllimive të saktume. Shumë thjeshtë. Njeri, Delë në sa va. Ku për shkon? Në punë për shkaj. Me bo edhe puni e njësë në 7 ora. E aj është dalë për shtepisht në 27, i ka 5 sumët minuta diri në punë me shku. Tamane ka logaritë, 5 minuta dhe sotë regulot, në 7 rrash me njësë punës. Kë njëri që dinë ku për shkon, edhe dinë nësa ora duhet me kunë ku për shkon, a ka mundësi, A komunsi ky njer ka dal kadale këtu me një mohabet, aty pak tani dal, edhe po kthell pak po flet se paske a komunzi. Jo se ky ka çëllim ku po shkon ky, s'ka vakt u morr për të punë, edhe mënoti kush për mohabet tot mas tre kur ta pi punën s'kan vaktash. Pse? Se ky për ka çëllim sa këtu. Njeri u dal ku po shkon? Valla s'di veç, smorrek te shtëpia durat dikon. Ky ka shkon, shkon dikon. Apo ky ka shkon diku në isqe. Se scoçë lem. Andaj scoajlim saktum një vet, nuk ka qëllim për të mësuar çka ke po plan me lezu, çu është ajo plan mezu, me në lezën e Ramazanin. E çka ke edhe provinjë kërko, sa vogta është provime apo. E s'ka qëm u plan me punu, çu në punu po punojmë në vlap. E s'ka po po, far, po? që ke u plan ibadet më bon. Namaz më fal forca pas vakte di falja. Nuk ka qëllim saktum matmën se sa ato që janë të niveleve më më minimale afta. Po? Andaj mungesa e vizionit, mungesa e planit, mungesa e qëlimit saktuar, pa dushim se s'il kaosin dhe qërëgullimin. Gjithashtu të edhe e ed të fundit, që pa përmeni është, kaosin të nërlozë dhe qërëgullimin në kretë fusha që ka i përmena, i s'il individualizmi dhe mungesa e konsultimit. Një që konsultuot, që ka, e budar dhe e patë një kaos, por u konsultu me shukën e ti dhe e zhje dhe probleme. E kështë më rrëdhë. Edhe atje, kur tham të kaos i dijes, atje, dikush i tha ti, lajshës bërë më marrë të e mumti, por, kur e pëtën pejgamberin sa osem, që ka ju tha, nuk është doshtë ju më marrë vendim, është doshtë më konsultu. Për nëjë mundgjese e konsultimit, e si edhe kaoset edhe në jetën e përditshme të familjes çdo kur. Prandaj Allahu Jellahu ala njeriu që e ka mësua Allahu vetë dhe njeriu që ka pajis më mundsi dhe kapacitet intelektual maksimal ka qenë Muhamedi Sallallahu Alejhi dhe Selam. A ka njëri më të madh se Muhamedi Sallallahu Alejhi dhe Selam? Nuk ka. Ai është njeriu më ma i mençur. Ai është njeriu më i ditor. Ai është njeriu më i urtë që ka njoft histori jo njerëzore, po e krijesave të Allahu xhallahu te on në përgjithësi. Nuk ka më të mëherë se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. E ai nuk ka më ditur. Me gjithë mençurinë dhe me gjithë durimin i ka thënë Allahu xhallahu ala washawirhum fil amr. Me sahabët do konsultoho. Mbledh njerëz më të mëçi, veti ka pa kaherat. Aty ku të ka hap Allahu hapësirë për konsultim. Prandaj njerëmi mençum konsultohet, nuk merr vendime të ngutur pa po u këshillur, qase vendimi i ngutur në në mendim individual pa konsultim pa tjetër ka me silt kasë rëmuj që regullim diku ka me bone ishka të rrim të të caktuar pra ndaj ta mësojm edukatën e konsultes dhe sa ma tepër të ikim vendimeve qëndrimeve dhe veprimeve individualet dhe pike e fundi që me të du me e përmbyll ka të bëj me e, shërimin e kësoj smunja si kësherot kësë smunja Allah në shërof nga gjitha smunjët edhe nga smunje e kaos dhe qërgullimit. Nuk du me përmenë shumë pika, nga sështë dhe fundi lgjeratas, por du me përmenë disa që më dëvërtet në qofë se i marim seriosisht me leja në Allah Gjallahu Ala, do të në hyllë në punë shumë në shërimin e këti vesje dhe në largimin dhe vitimin e kësaj pengese. Të ndërëllë e zërën, pika e parë, ila që i parë, për shërimin e kaosit, rregullimet me krejt ato çka ai ksecë komben tani është kuptimi i drejtë i kësaj feje. Nuk ka mundësi ndonjëri një me kuptuar Islamin drejt e me kohën e ç rregullum. Përveç se ç rregullimi ka filluar nga ç rregullimin kuptim e pastaj është bart në fusha të tjera të rregullimit. Na thonë që Islami është fe e rregullit, dera ne ta them. Në fe që tam zon sofine, kune, namazne, raçote, çka e çu ç këtu këtu është sistemu. Para mëna Edhe pjesëtarët e feve tjera i kanë magnet që sistemin e që rregull. Andaj ka ardha ai çifutin në Medinë i ka thon, i ka thon Salman al-Farisiut radhiyallahu anhu i ka thon pejgamberi ju krejtum saj, gjithë shkapoim sa. Sllos sa pa ju kallzu. Madje ka thon edhe do punqish, s'na ka marr më edhe aty, edhe aty poim sa. Ka thon Salman al-Farisiu edhe për ti asoj të mëmën aty naka msuar edhe në banjës e tij, më thon, ka rregull me çfarë këmbë jose lëkë kaos, nuk e ndir tu, apo po, din çishin vetë, hen me komën e caktuar, ulet, din çishë kë punëvojën, din çfarë bën mës kryes nevojës, po, nuk është, nuk është ajo çështja kaotike, shtazaroke, vetëm shfryrje caktuar sikurse bën shtaza, çfarë mënyre e ban, ne ku e ban, se ka gola kët pun. Patkësisht këto këto këto shtaza nga këta njerz distancohat, fatkësisht po. Shemidis rrugë e ka nërkjerë, a ka lënë di di në dikush, në rrugë, me familje, a s'ka lënë, a ka lënë e gjinis tjetra, se, a, përne, a i s'menën këtë punë, nga se a i e ka mëndësin shtazarake, mëndësia shtazarake është vetëm shfryrja, mëndësia është unë e mund shfryrja, tjera që ka, ka s'menën si e këtë punë, një si kurse, ka shëtë tjera, apo? Unë e kur ku në botë nuk këmni, në është të dyku në i venë shumë i civilizumë, po kur ku në botë nuk këmni, apo, që ka vëci dhe toaletë për kafshë. Apo, që së paramenohet kjo, se kafshë asë ta kështu toaletën, apo, ku ti vjene e e bëna përmë, që është të ka pëllat njërë fatkecisht, apo, nuk kanë vendë caktumë, njërë caktumë, sa te në kasë. Por islamin e kamësume kone dhe këtë të regulumë, paramënë mrena vëcisë, jetë të bashkëtore, systemuar, dhjetë gjithë do koshë regullat, detyrat, obligimet, dhjetë kjo, dhjetë kjo. Andaj, nëse kena kuptu islamin drejt, nuk duhet këtë kaos një të në tonë. Vecë keq kuptimi islamit, si edhe pasaj edhe kaos dhe qërgullimit. Gjithashtu të nërrulezër, prea saj që nga mundësan më ushurun nga problemi kaosit dhe qërgullimit është të edukohemi, ma dje të fokusohemi maksimalisht në për sësëmrin e vepër dhe punëve tonë apëtën. Ka thënë Muhammedi s.a.s. Inë Allah ju hibbu idhe amile eha dukum amelan e njutkina. Allahu dënë nga ju që kur di kush për juve bën një punë me e për sësë. Bënë e qërë mas mirë apëtën. Shajnë e regullimit dhe eran njëtë njëtë është për të zetim punët jahën. Shajnë e kaosët është e ka kry punën, po andaj një një profesor i cili do në të me eduku fëmine ti në regull dhe me luftu kaosin i të regon të nëzënzëve të ti do në mësim se si disa finesa tjetës tonë që nuk i kushtu vëmendje mund të shkaktojnë pas taj së mund në kaosit Sot një ditë birim klas pont klas dytë, so më rëndsi klas ulta i ka bërë detyrat e shkollës. O ta the pas që detyrat që kishte bër, por sikurse me i bën me këmbë jo me dorë. Shkalle shko. Edhe i thash, pse ti e bën këto ni vik këto, pse ti e bën këto, ai thash do me me përsos, bënë sa so më bukur, sa so më mirë. Tamëm ta ti që të dhom prindit për fëmijën e vet. Edhe pe këqi fëmia këto nga sa ai në shkollë është mësuaj pa disciplinë, pa regullë, asë që ka li parësimtari, kur, asë i ka unë kur që i ka që i ka bua, dhe i vete ka këqyur, i ka bu mirë, i ka ka përsu i shpejtë, realisht, është mësu me kaosë. Tha, I thash birjet tim, pak ma regullë, pak ma mirë, pak ma shke ma mirë. Që farën, tha? Tha, për në më fëmija 7-veqarë, klasën e parë. Epo? I qëve, për dëndë baba me edukuar në përsoasën e veprëve, sa i të, këvundit, nuk është të shumë serioz e përmësim, a më dënë me mësu që këtu fillon për sësmërija e pasaj barë nukon të të të të. Ta më boni djali edhe ti shumë tjera për tjera. Këtë të kushë e ka mësu këtë tjera e ka, që a për tjera ka qëfarë, a e arsimëtari që për te e këmë bësë mi tjera, ti po ma tjera ka qëfarë. A po, e po, a i këtë e ka mërë simësimi të reguse, që i tukur të tjera, të tj me të vërtet, me i kry punë me pedantëri, si kurse, thot po, me, me kom pedantë punën tënde, me kry tamanë si kurse duhet, si kurse është në mas mire mundë, me për të i me kry një punë, kjo është e kërkuar. Në gjithë të fazë, në gjithë të punë që i e, kë e lufton kaosët. Pedantëria, për sosmëria, për preciziteti, apo për kryeshmëria e punëve, mrena mundësive, normalisht është luftë, e shpalur kaosët dhe qër Normalisht, kreet ato sebepe që kemi përmen, nuk duhet të më ikthynë ilaç, por ato i kthenin në ilaç. Shoqëria e keqe, domoshoqëria e mirë, e këty më radh dhe për fond pasi që çdo sebep që e sill kaosin, në çonse pengohet, atëre e kundërtë asoj është ilaçi për kaosin e çrregullimit, dhe normalisht pika e fundit që e lufton kaosin e çrregullimit ndërorë është lutja, duaja dhe me kërkuan ndihmën e Allahut ose xhallah. Gjitha këtu janë sebepe, gjitha këtu janë masa që ne ndërmarrim, por zotin final ne nuk e kemi në dorën tonë. Atë e ka Allahu xhallahu ala. Prandaj luttallom për detyritë e, e dobishme. E deturia e dobishme është detyri e renditur si duhet apo sa e bën të bëj. Luttallom për mir, nga se vepra të mira, ngasë vepra e mira është vepra që nuk ka nuk ka hise tek kaoset e çrregullime. Ngasë kështu e lutte Allahun pejgamberin Sallallahu alaihi dhe sallam, Allahumma inni esaluka ilmen nafi an u amalan salihan o allah me yap deturin te besh me dhe me jap vepra tmira e vepra mirë dhe dhuria mirë janë vepra dhe dhe bie sa të janë konform një rregulli një konform një rend një sistemi jo jo ato që i përgjigjen kaosit dhe çrregullimit doja edhe kërkon ndihmë edhe në aspektin familiar edhe shoqëror në çdo aspekt kërkon ndihmën e allah dhe bdo që allah me turë nga kaosit nga çrregullimi nga rremuja që mund të prek fushët e ndëshmë të jetës pa duqim se kësa i temi imbetimi barësit më shumë pika tjera, por shpesaj që kjo që kemi sërru dhërë me tani, do të ndihman dhe një masë, inshallat mjaftushme, që ne, me dhërët, ti përvjelim mongëtë në nërlofës në të nëvoto, ti përvjelim mongëtë dhe të fillojmë hëtimet, hëtimet, po jo ndaj tjerve, hëtimet dhe vjetë vetës, ku banan kaosi, ku e ka shpin kaosi, dhe që regullimin një jetën time e që ta luftaj, ta larg duke u fokusuar në këto fusha që i përmena. Katër, fushën e diturisë, fushën e kohës, fushën e raporteve dhe fushën e adhurimit. Të katër fusha hetoj vazhdimisht, si hetu e si më i detajzuar, apo vazhdimisht hetoj dhe ku të që vrenë defektet e kaosit, luftoj me ato, ato ilace, barna që i përmena dhe gjithashtu bëhu i vëmendë shumë për sebepet, për burimet, që silin kaosin e mbëlli që tjetë është jetë të mirë të dignitet shme, konform një regu dhe sistemi, i qëtë të mundëstan jetë të lundën këtë botë, po të gjithashtë edhe arritje të madhe në botën tjetër. Zotë i është për bëmendin për sabren, dhe Allah o gjallewala në dhashtë jetë të mirë në jetë në kësaj botë, dhe Allah o në dhashtë jetë të mirë në botën tjetër, dhe Allah o në rrën nga zari gjëhnimet. Mësar Allah më la Muh